6. fejezet. A szökevény Úgy ültem a szép kis palota fehér teraszán, mint akit fejbe ütöttek. Csupa ellentétes érzés vihara kergette egymást bensőnkben. soha sohasem tudtam volna úgy megbízni, mint másik két társamba, de arra mégsem voltam elkészülve, hogy ő fogja cserben hagyni kis szövetségünket. Éppen ő, akinek legfontosabb érdeke az volt, hogy ez a szövetség megmaradjon a jövőben is. Homlokomat a tenyerembe hajtva gondolkoztam. Előttem a tó kék vize felett, a nap már alkonyatba kezdett hajlani. Sugarai, színarany sávokat vetettek a hullámokra, amelyeken most egy virágos csónak közeledett a kis palota márvány lépcsőjéhez. Larisz jött haza a szigetről. Amióta feleségem lett, nem teljesített többé a templomban szolgálatot, csak a templomi díszítéseknél vett részt a munkában, mindenhol töltekor. Két szolga elvezett, és most a parthoz kötötték a csónakot. Laris lassú léptekkel jött fel a lépcsőn két szolgája kíséretében, akik üres kosarakat hoztak karjukon. Ebben voltak a templom díszítésére szolgáló virágok, amelyeket Larisz maga válogatott össze a királyi virágházakban, mielőtt a templomba elindult. Különös álomszerű jelenség volt, mielőtt a templomba lépett a széles márvány lépcsőn, barna karján az aranypántokkal fátyó ruhájában. Büszke homlokán az aranyabroncs egy felemelt fejű kígyót ábrázolt. Gazdagabban és drágábban volt felöltözve, mint hazámban a leggazdagabb várúrnő. Elnéztem aranyjal díszített szandáját, és virág alakú fekete és piros csontokból készült legyezőjét. Még sohasem gondolkoztam, hogy hol és ki készíti a sok csodálatos holmit, amely körülvette ezt a gyönyörű asszonyt. Eldorádónak hatalmas fejlett ipara és kifinomult kultúrája volt, ezt már az első nap észrevettem, de hogy honnan látja el magát a kisbirodalom a szükséges nyersanyaggal, el sem tudtam képzelni. Erről a kérdésről Larisszal még nem beszéltem. Mízes éltük, és amikor egyedül maradtam vele, nem az ipar és kereskedelem kérdéseivel foglalkoztunk, hanem a szerelemmel. Most azonban egyedül maradtam itt a teraszon, mert Laris visszavonult szolgáló lányaival. Jó idő beletelik, amíg templomi ruháját leveti, és átöltözik abba az egyszerűbb tunikába, amelyben annyira hasonlított arra a régi Larissra, akit egykor a fosztogató katona karjaiból mentettem ki. Ha Larissra gondolok, minden más dolog érdektelenné válik szememben. Boldog vagyok. Boldog tesz ez a csodálatos teremtés. Mit nekem az egész világ, túl a hegyeken és tengereken, halandjaival és minden nyomorúságával, mit nekem Morénás sötét terveivel, amikor itt vagyok Eldorádóban, és enyém a paradicsom. Morénás. Mit is mondott? A városból kivezető utakról beszélt, így mondta, a föld alatt, és kincsekről a templomban, és a templom alatt. Mit művelt ez az ember mielőtt én Száncsó de Vargasszal és Gomezzel az inka haderejét szerveztem? Bizonyára Eldorádó titkait kémlelte. Bújkált és leselkedett. A skorlát függöny fellebent, és a homályban feltűnt egy fehér alak. Édes, jól ismert hang szólított a nevemen. Puha szerelmes karfonódott nyakamra, és arcomon meleg asszonyi hajta meg illatos felhőjét éreztem. Másnap reggel az inka testőrei vertek fel álmomból, és felszólítottak, hogy azonnal kövessem őket a királyi palotába. Rossz sejtelmektől űzve siettem az inka palotájában, ahol már ott találtam Sáncsó de Vargaszt és Fernando Gomezt is. Társaim sápattarca elárulta, hogy rendkívüli dolog történt. A fiatal uralkodó arcán komorráncok sötétlettek. Nem volt többé az a barátságos fiatalember, aki szívét oly közvetlen jósággal nyitotta meg előttünk. Arcát még sohasem láttam ilyen fenyegetőnek. Látszott rajta, hogy csak nagy erőfeszítéssel tud magán uralkodni. Mozdulatlanul ült trónusán, de barna keze idegesen megmegrebbent a trónszékének kígyófejekben végződő karfáján. Az udvari méltóságok némán, arcokon kifürkészhetetlen kifejezéssel álltak az uralkodó körül. Vészjósló csönd volt a teremben. Végre megszólalt az inka. Társatok megszegte az esküjét. Megszökött, és több értékes tárgyat vitt magával, köztük a Szent gyöncsort, amely a Napisten szobrá díszítette. Kábultan álltam. Hirtelen megrohant a bizonyosság, hogy magam is nagy hibát követtem el, amikor nem értesítettem idejében társaimat Morénás terveiről. Minden kellemetlenségnek és bajnak elejét vehettem volna, ha idejében figyelmeztetem őket. A kincsek elvesztésénél is jobban bánta tudat, hogy ez az ember ismeri a titkos utakat, amelyek birodalmamat összekötik a nagyvilággal. Nem őrzik az utakat? kérdeztem. Társatok, mindenre gondolt, válaszolta eldorádó fejedelme. Az őröknek felmutatta a amellyel amelyel nemrég megajándékoztam. A katonák azt hitték, hogy az én parancsomra távozik eldorádóból. És gyalogosan nekivágott a sivatagnak? Nem gyalogosan ment. Embereim még hónapokkal ezelőtt több, nagy, sűrényes négylábút hoztak magukkal. A spanyolok lónak nevezik ezeket a hatalmas, erős állatokat. Lovakat? Igen, lovakat. A ti négylábú szolgáitokat. Száncsó de Várgas előlépett. Azt mondta a nagyságos fejedelem, hogy több lovat hoztak embereit. Adassalám egy lovat, és én ígérem neked, hogy utolérem a szökevényt. Kemény szavak voltak, és nem is tévesztették el hatásukat. Az inka sötét szeme kutató pillantással méregette társamat. – És ha te sem jönnél vissza? Sancho de Vargasz felkapta fejét, és szeme haragosan villant. – Ez azt jelenteni, hogy meghaltam. A két férfi farkas szemet nézett. Sancho de Vargasz nyugodtan állta az uralkodó fürkésző tekintetét. Igazi büszke lovag volt, akár a régi lovagregények hősei. A múrok ellensége, a rettenthetetlen Don Rodrigo Díaz de Bibár lehetett ilyen, mint a barátom ebben a pillanatban. A szíd románcok hőse állhatott így a király előtt. Végül is az inka sütötte le a szemét. Hiszek neked, mondta, és mintha arca vesztett volna komor feszültségéből. Egyedül akarod a menekülőt üldözni? Embereim nem tudnak négylábú szolgáitokkal bánni. Adas lovat társaimnak is, mondta Sancho de Vargas. Az életemmel kezeskedek értük. Bennük éppen úgy megbízhatsz, mint bennem. Mindnyájunk érdeke, hogy a szökevényt megtaláljuk. Ha Morénásznak sikerülne elmenekülnie, akkor előbb-utóbb sereggel térne vissza, hogy elfoglalja Eldorádót. Az inka bronzarca egy árnyalattal halványabb lett. A történtek után mindenre képesnek tartom Morénást. Nézzétek meg a lovakat, és válasszátok ki a megfelelőket. Az udvarmester és néhány katona kíséretében átkeltünk a tavon, és kikötöttünk egy kis épületnél, amely a sűrű bokrok között elrejtve fehér lett elő. Nyolc lovat találtunk az épületben, mind erős, hosszú lábú volt. Száncsó egy csontos sötét pejt választott, gomez világos mént, míg én egy sárga kancát nyergeltem meg. Talán mondanom sem kell, hogy megfelelő nyergek nem álltak rendelkezésünkre, de néhány szétszabda a takaróval segítettünk magunkon. Már indulni akartunk, amikor egy közeledő csónak órában megpillantottam Lariszt. Mozdulatlanul állt, de sötét haja lobogott a szélben. Még sohasem láttam ilyen szépnek. Arca szokatlanul sápat volt, és karcsú alakja megremegett, amikor a partra lépett. – Búcsú nélkül akartál elhagyni? – kérdezte felindultan. – Most értesültem a történtekről, és arról, hogy Morénász üldözésére indultok. Karjaimba zártam, igyekeztem megnyugtatni. Csak rövid időre távozunk el. Egy-két nap múlva újra itthon vagyunk. Két kezek közé fogta arcomat, és mélyen szemembe nézett. Nem érném túl, ha valami bajot történik. Ezt érezned kell. Nem sírt, de szemer nedvesen csillogott, és keze remegett arcomon. Ígérd meg, hogy visszajössz hozzám. Azt hiszed, azért utaztam a félvilágon keresztül, hogy most elhagyjalak? Vigyázz magadra, és gondolj rám! Sukta búcsúzóul, és nyakam köré font a barna karját. Megcsókoltam sápadt arcát, aztán felültem lovamra, és csatlakoztam társaimhoz, akik már megindultak két indián vezetésével a hegy felé. Bármennyire gyűlöltem azt, nem tagadhatta meg csodálatomat tőle. Nem minden napi koponyája lehetett, ha kiismerte magát a félhomályos labirintusban, amely a hegy alatt kanyargott. Tekervényes folyosókon és lépcsőkön haladtunk, lovainkat többnyire vezettük. A folyosó falain hatalmas bronzkarikákban fényű fákják lobogtak, és reménytelen harcot vívtak a sötétséggel. A lángok eltorzultak a legkisebb légáramlatra, Szétterültek és ketté váltak, hogy ismét a magasba szökkenjenek, és fekete korommal vonják be az alacsony boltozatot. Néha egy cipelő indiánnal találkoztunk, és többször áthaladtunk egy tágasabb, szabálytalan alakú helyiségen, amely sok más folyosó keresztezését alkotta. Ezekről a folyosókról mindenfelől élénknyüzsgést vettünk észre. Minden kétséget kizárólag emberek, sőt sok ember tartózkodott a föld alatti Ezeknek, úgy vettem észre, a nagysága nagyon különböző volt. Voltak egészen kis sziklakamrák, de láttam tíz ölnyi termeket is. Egy ilyen simára faragott falu helyiségből kopácsolást, kalapácsok és valami nehéz fújtató hangját is hallottam. Vöröses tűzfényt is vettem észre. Hangtalanul száncsó felé fordultam. – Alkalmas itt kovács műhely? – mondta társam. – Láttad ezeket az embereket? – kérdeztem én is halkam. Egyáltalán nem hasonlítanak a fentiekhez. Nézd meg a katonákat, és hasonlítsd velük össze ezeket a nyomottorú, majomarcú páriákat. Szancsó bólintott. Idegen törzs emberei lehettek. Emberi beszédet egész útunk alatt nem hallottunk. Önkéntelenül is eszünkbe jutott a néma munkavezető, akit Sancho a muskéták készítésére tanított. A kopácsolás nem szűnt meg, de egyre kevesebb embert láttunk. Néha egy-egy asszony futott keresztbe előttünk, kosarában agyagedényekkel. Valami ételszagát éreztük, mind a hárman összenéztünk. A monoton kopácsolás már messzebről hangzott. Különös gondolatok kezdtek a fejemben kergetőzni. Fantáziám hatalmasan dolgozott azoknak a tényeknek alapján, amelyeket a föld alatti folyosókon láttam. Úgy éreztem, közel vagyunk eldorádó titkához. Vezetőinktől nem akartam kérdezősködni, és így csendesen haladtam Száncsó mögött. Magamba folytottam a kérdéseket, amelyek agyomat égették. Feladatunk nem volt könnyű. azt nagy előnyhöz jutott, és amint hallottuk, vezeték lovat is vit magával. Soha sem gondoltam volna, hogy a száraz kereskedő ilyen kétségbeesett és vakmerő cselekedetre határozza el magát. A maga szempontjából talán igaza volt. Ő soha sem abból titkot, hogy egyedül az arany érdekelte. Rút hálátlansága mégis megtorlást kíván. Hoáhó őszinte barátsággal fogadott minket birodalmába, és eskünk, mint halálig hozzáfűzött. A lovak patái keményen dobogtak a köveken. Időnként tompa moraj hallatszott a földgyomrából. Lovam ilyetten horkant föl, és teljes erőmből fognom kellett a kantárt, nehogy elszabaduljon. Végre, hosszú idő után, némi fény szűrődött a föld alatti útvesztőbe. A szikla folyosó váratlanul kiszélesedett, és hatalmas szikla boltozat alatt találtuk magunkat. A boltozat óriási barlang fölé borult, amelynek közepén legnagyobb meglepetésünkre mély árok futott keresztül. Ez az árok, helyesebben szakadék, 10-15 széles volt, és merőleges falai elvesztek a sötétségben. Sancho felkapott a földről egy jékén csomót, meggyújtotta az egyik fákja lángjánál, aztán beledobta az árokba. A száraz gyékén csomó hatalmas lánga légett, és mi tágra nyílt szemmel követtük útját le a mélybe. A lángcsomó esett, esett, lihegve hullott ide-oda, és sehogyan sem akart feneket érni. Percek teltek el, amíg nagy sokára megcsillant valami ott lent, és a lángcsomó hirtelen kialudt. – Vizes árok – mondta Gomez. Valóban, miután hiába merezgettük szemünket, valami harcsobbanást mégis meghallottunk. Csak ugyan víz folydogáltott lent a mélységben, amely úgy fogta körül és zárta el eldoráló bejáratát, mint valami roppant várárok. Innen aztán igazán nem juthatott ki emberfia, seki sebe. Az egyik harcos Kagyló fújt. folyt. Egy oldal amelyet eddig nem vettünk észre, több indián harcos sietett elő, és uccolván pillanatok alatt erős függőhírat szereltek a szakadék fölé. Azon járt az eszem, hogy Morén azt minden segítség nélkül hogyan tudott ezen a pokoli mélységen átjutni. Azonban rögtön eszembe jutott, hogy bizonyára ugyanezek a katonák segítették át őt is, miután megtévesztette őket az inka gyűrűjével. Sok baj volt a lovakkal. Száncsó türelmes, sötét pejkancája szépen átlépkedett a keskeny pallon. Az én lovam azonban nyihogott félelmében, s vonakodott a hírra lépni. Átkaroltam a szép kis sárga kancanyakát, Ízelgő szavakat suttogtam a fülébe, és nyakát veregetve szorosan mellette lépkedtem. Így nagy nehezen átvezettem a minden ízében remegő állatot. Bizony csak egy kis félrelépés, és lovastól lezuhantam volna. Gomez már ügyesebb volt. Ő egyszerűen bekötötte a paripa szemét, és gyorsan átfutott vele a hevenyészet hídon. Végre túl voltunk a szakadékon, és folytattok utunkat az újból összeszűkülő sziklafolyosón át, amelynek végén szabálytalan fény derengett. Ez a folt egyre határozottabb alakot öltött. Meggyorsítottuk lépteinket. Olovak is érezték, hogy közeledünk a napvilághoz, mert egyszerre megnyugodtak. Mély sziklahasadékból léptünk ki a szabadba. A nagy fekete sziklák úttornyosultak fel mellettünk, mint egy megkövesedett tenger hullámai. Még nappal is csak borzongva tudtam ezeket a fekete gyászos köveket nézni, amelyeknek kisebb darabjai még mérföldekre is felbukkantak a síkságon. Jól megérdeztük a szikla bejáratát, azután elbúcsúztunk vezetőinktől, és nekivágtunk az írdatlan síkságnak. Már fél napja lovagoltunk a síkságon, és még semmi nyomát nem láttuk a szökevénynek. – Nagy előnyre tetszert! – mormogta Gomez kedvetlenül. Némán lovagoltunk tovább. A szélvörös homokot kavargatott előttünk. Különös, vöröses fény lángolt a messzeségben. A felhők megszűrték a lemenő napsugarait. Késő estig lovagoltunk anélkül, hogy marinász nyomát megpillantottuk volna. Rossz és fáradtan pihentünk meg egy csenevészbokor bokor tövében. Ezen az éjszakán nem jött álom a szemünkre. Az éjszakai lovaglásnak nem lett volna értelme. Attól tartottunk, hogy esetleg elkerüljük a menekülőt, és így csak a reggelben bizakodhattunk. Tüzet sem gyújtottunk, a sötétben feküdtünk egymás mellett. Csak homályosan láttam Gomez merész fiatal arcát. Hátán feküdt, kezét összekulcsolva feje alatt, és a csillagokra bámult. Egyenletes szuszogás jelezte, hogy Száncsó már aludt. Mi ketten azonban tovább néztük a csillagoseget. Úgy érzem, sohasem látom többé eldorádót, mondta a fiatal ember, és hangja furcsán megremegett. Felkönyököltem. Hogy a jut eszedbe ilyen képtelenség? Holnap reggel, legkésőbb délben megpillantjuk Morénázt, és akkor... Harcra kerül a sor, vágot közbe gomez. Megint spanyol harcol a spanyol ellen. Azt hiszed, hogy Morénázt szembeszáll velünk? Ebben biztos vagyok. Most megmutatta elszántságát. Talán hallgatni fog az okos szóra, és visszatér velünk Eldorádóba. Morénázt üzletember. Ha látja, hogy vesztett, ugye van, elfogadja tanácsunkat. Rosszul ismered? Hárman vagyunk, mondtam, és egyikünk is felér szal. Meglátott kezes bárányként követni fog minket, ha látja, hogy nincs számára más megoldás. Adja Isten, hogy igazad legyen, sóhajtott Gomez, és uldalára fordult. Sokáig nem szólt. Már azt hittem, hogy elaludt, amikor hirtelen felkönyökölt. Nem hallasz semmit? Semmit, válaszoltam. Csak a szél kavargatja a homokot. Gomez azonban nem nyugodott meg. Feszültem figyelt, és egyszerre talpra ugrott. Karcsú alakja feketén rajzolódott ki a csillagos ég alatt. Én is megmarkoltam muskétámat, és feltérdeltem. A sötétségben óriási alakot láttam imbojogni. Hasonló volt ahhoz a szörnyetekhez, amely egyszer az utunkat keresztezte. Dermetten néztük az imbojgó árnyékot. Úgy magasodott fel a síkságon, mint egy torony. A holdfény egy pillanatra megvilágította otromba fejét, hosszan elnyúló temérdek farkát, amely a homokot súrolta. De a hold hamarosan megint eltűnt a felhők között, és a sötétség újra hatalmába vette az irdatlan pusztaságot. A fenyegető árnyék eltűnt, csak a homok zizegését és súrlódását lehetett még egy kis ideig hallani. Míséges csönd. Száncsú egyenletes lélegzetvételén kívül nem hallatszott másnesz. A szörnyetek már messze járhatott, és mi boldogok voltunk, hogy ezúttal nem került harcra sor. Kétségbeesett küzdelmet vívhattunk volna az óriás gyikkal, és nagy kérdés, hogy mi győztünk volna-e. Másnap reggel messziről megpillantottuk az üldözöttet. Magas szürke lóvon ült, míg egy másikat kantárjánál fogva vezetett. Kétségtelen, hogy ő is megláthatott bennünket, de ahelyett, hogy megállt volna, vágtába kezdett. Mi is gyors iramra ösztönöztük állatainkat. Már az első percekben tudtam, hogy a hajsza nem tartott sokáig. Negyed óra múlva szemmel láthatólag közeledtünk a menekülőhöz. Állj meg, nem lesz bántódásod, kiáltotta Gomez. Morén az nem is nézett vissza, sőt, még jobban a lova fölé hajolt. A szürke azonban nem bírta már az iramot. Morénász hirtelen átlendült a másik lóra, és a szürkét sorsára hagyva tovább szágódott. Megveregettem lovam izzatnyakát, és én is előre hajoltam, hogy ezzel is megkönnyítsem a dedékállat vágtatását. Sancho csontos lova elmaradt mögöttem, de Gomez elhúzott mellettem, és most már ő veszélyeztette legjobban a menekülőt. A távolság megint csak fogyni kezdett. Lépésről lépésre tért nyertünk. A szerencse mellettünk volt, mert lovaink igen kitartónak bizonyultak. Morénász hátra nézett, aztán gyorsan megrántotta a kantát és megállt. Lova mozdulatlan szobor merevedett. Mégis meggondolta magát, gondoltam örömmel. Már csak 25-30 lépés választotta minket az üldözöttől, amikor Morénasz hirtelen felkapta íját, amely a nyereg mellett függött, gyors mozdulattal célzott és már is elengedte a kifeszített húrt. Mielőtt megérthettem volna, hogy mi történt, már repült felénk a nyilvessző, és Gomez lefordult a nyerekből. Megállítottam lovamat, és leugrottam. Gomez vértelen arccal feküdt a földön, melléből nyilvessző állt ki. Most már Száncsó is mellettünk át, ő is leugrott a lóról. Ebben a pillanatban egyikünk sem gondolt a menekülőgyilkosra, csak a sebesültre. A merénylő már el is tűnt a bozótban, amikor Gomez felnyitott a szemét, és ajkán mosolyhoz hasonló fájdalmas fintor jelent meg. Ki akartuk húzni melléből annyilat, de ő erőtlenül elhárította kezünket. – Ne hozzám, mert akkor rögtön végem van. Hagyjatok sorsomra, üldözzétek tovább Morénaszt, suttogta gyenge hangom. – Ez az ember mindenre képes. Nem adok fél évet, és sereggel jelenik meg eldurádó kapujába. – Ezt nem tűrhetitek, ha van bennetek becsület. Az inka derekasan viselte magát velünk szemben, és… Egyszerre elhallgatott. A feje oldalra billent. Már azt hittem, hogy vége. Kis idő múlva újra felnyitott a szemét, és körülnézett. – Hosszú út után olyan gyors a megérkezés. Hangja távolról jött, és olyan halkan, hogy alig értettem. Morénasz nyila átkozott túl jól talált. Nem fogom többé látni eldurádót. A kék vízű tavat, a fehér palotákat, sem az aranyat. Az aranyért halok meg bajtások. az aranyáért kell elpusztulnom. Itt maradok a vörös homokban, amely beföld mindent. Mindent. Nem tudtam szememet a haldukró arcáról levenni. Szegény bajtásunk arcos sápat volt, és homlokáról sötét árnyék szállt szemére. Már nem tudott beszélni, csak tekintetével búcsúzott tőlünk. Félig nyitott szájából keskeny vércsik kanyarodott állára. Mélyet lélegzett, aztán nem mozdult többé. Sokáig dermedten néztük halott bajtásunkat. Sáncsó de Vargas hatalmas keze gyöngéden zárta le a halott szemét. Szívem nehéz lett, és sírás folytogatta torgomat. Eszembe jutott az a jelenet, amikor kuckó ostromlott várában Don Pedro Kándiát találta el mellettem az alattomos nyilvessző. Ő is éppen ilyen bátor deréklovak volt, mint itt ez a fiatal halott, aki előttünk feküdt, kinyúlva a homokba. Sancho de Vargas rettentő átokkal szökött talpra. Morénász megfizet ezért, nem lesz nyugtom, amíg életben van erre esküszöm. Ha kell, a világ végéig hajszolom, de megbosszulom Fernando Gomez halálát. Még arra sem volt időnk, hogy eltemessük szegény bajtársunk holtestét, mert folytatnunk kellett az üldözést. Elhatároztuk, hogy majd visszafelé megadjuk neki ezt a végső tisztességet. Addig is köveket hortunk a teste fölé, hogy megvédjük a vadállatoktól. Aztán felültünk lovainkra, és megindultunk a sivatagban délfelé, amelyre elmosódó patkonyomok jelezték a menekülő útját.